Som alltså, en av er skrev på Twitter när ni fick höra att vi är på gång med röglepodden igen Och det är så vi känner här i poddstudion också, Daniel Rot eller hur? Exakt! Härligt! Underbart! Ja, ja, vi är tillbaka och en ny säsong är på ingång och den har ju faktiskt redan börjat. Jag heter Mattias Hjelm, Linus Alins mix står tom. Han har fått sparken. Han kommer fortsätta karriären i, i en annan mediemiljö. Och med en, äh, ännu en podd. Uh, Nej, han är bara på lite ledighet Men han är snart ja. uh, med oss Han är saknad, såklart Mycket, Mycket. Men uh, de som är allra viktigast för oss Det är varken uh, Daniel Roth Eller Linus Alin Va? Eller jag Nej, utan, det är ni som lyssnar Utan er är vi ingenting Helt rätt Vi har en lista, såklart Med det vi ska ta upp uh, Och jag, jag ska så här inledningsvis Bara säga att det kommer en Lite rolig hälsning på slutet, signerad inte Daniel Roth utan Mattias hjälm, Så håll ut om ni vill äh, veta vad det handlar om Ska du peta mig nu från... Äh... <laughs> du ja, jag, tar, jag tar en semesteranekdot, jag ska försöka att inte sväva, sväva iväg där Det känns jättebra att veta att du kommer axla den här manteln och ta tag i den här programpunkten under hela hösten Ja, det gör jag med glädje det kommer ju inte bli så många, vad ska man säga, historiska profiler då, men novell Ja men den är, jag har förstått vad den handlar om, den är värd att vänta på. <laughs> ja, säsongen igång som sagt och du Daniel är ju den som har varit i tjänst och du var på Röglis ispremiär som var annorlunda i en bemärkelse. Ja, och jag var äh, veckan innan det äh, även på plats när äh, de återsamlades efter semestern och startade igång med löptester med mera bak på äh, fridrottsanläggningen bakom. Så att, äh, det, det brukar vara lätt att, att, att hänga runt den här bandeklubben men äh, det har varit ganska svårt nu och i synnerhet den här ispremiären äh, som av kända coronaskäl är, är genomförs bakom stängda dörrar. Låsta dörrar, bokstavligen. Det brukar ju vara en happening för 3-4 tusen människor. Och, och någon slags. Eh, ett lättsamt och, och roligt glatt eh, liksom av, avstamp inför säsongen. Men när jag kom till Katena och. Eh, Plötsligt, då var bokstavligen låst in till isen och jag fick ringa. Vi som är akkrediterade har hört av oss och är där tjänsten fick få lov att få lov att jobba. Så jag tror vi var tre journalister totalt och sen så såg jag någon som jobbar för Rögle också. Men det var, det var det var allt. Och det var lite flashbacks då till sista omgången, derbyt Rögle Malmö som då var första matchen utan publik. Samma känsla nu? Ja, lite grann. Även om man har bevakat många träningar så, så är det ju ofta så att man sitter, sitter nästan ensam i ishallen så att att vara, att vara ganska alle, alena som åskådare på träning, det har man jobbat med om, du också, många gånger. Det var ju, den Rögle Malmö var ju liksom en annan sorts andra sorts känslor liksom, det brukar vara förknippat med väldigt mycket publik och stämning och så, det blir ju Totala kontraster, men, eh, jo, men det är klart att man, man slungar sig tillbaka dit i tanken verkligen Och jag med andra, vi har ju någonstans, eh, vad ska man säga, kanske inte blivit vana Men ändå förstått och varit med om detta utan publik på matchen några gånger Med Helsingborgs IF då, som ju då har spelat ett antal matcher Så det kanske är lite mer ovant för dig just nu Ja, kanske. Eh, jo, men så kan det säkert vara. Även om jag, man har ju också sett, liksom, eh, sett flera HF-matcher och, och vant mig med, liksom, med tanken att eh, det är inte är match matcherna längre. Det, det är tråkigt. Eh, men ja, Vi får kanske anledning att återkomma till det men det finns väl alla anledning att, att ställa in sig på att, att det skulle kunna bli en vana. Fick du några intryck sådär då från första träningen och från fystesterna? Någon känsla eller något? Ja men känslan är väl att, att uh, lite omsättning i truppen, bara fyra nya spelare. Känslan är ju att de börjar liksom verkligen inte från början utan man börjar liksom på en ganska hög uh, nivå får man väl säga. Jag menar. Back, vi kommer bli in på lagdelen, liksom, men det kanske var premiärbackparen vi såg på första träningen. Men och... ja, känns som att det är en väldigt oljade grupp med en väldigt stark kärna. Så jag skulle kunna tänka mig att det är väl alltid en utmaning att komma till ett nytt lag. Men att komma hit under de här premisserna... Så mycket på plats. Jag tror det har varit det är nog en ganska en förhållandevis liksom smidig väg in i det här laget för de här fyra nya spelarna. Två av dem har dessutom varit här hela försäsongen Men hur spikad är truppen i det här läget då? Liten omsättning, bara fyra spelare in så här långt. Eh, Nej, men spikar det är den ju inte. Vi har ju intervjuat eh, både Chris Abbott och jag gjorde själv en intervju med Kristoffer Malm för ett tag sedan, assisterande sportchefen. Eh, och de har sagt samma sak, att de letar i första hand efter en center, en eh, rak ersättare till Ted Så söker de även en högerfattad ytterforward. Eh, det är väl så som... Eh, de har sagt eh, länge och eh, de har pratat om att det börjar röra på sig borta i Nordamerika och att det kommer att bli spelare eh, lediga där med tanke på att NOL inte planerar att starta nästa säsong förrän i december. Det har ju ryktats om Joel Kjellman, vad har du för information där? Uh, jag läste att Chris Abbott bekräftade här om dagen för hockey news att uh, han är inte längre aktuell, uh, så att, uh, det namnet kan vi nog stryka från listan. Du har fler namn på den listan. Uh, ja, men det var väl i, i dagarna har också rapporterat uh, att Jesper Selgren uh, lånas ut till Frölunda och. Uh, där äh, har olika medier, både Expressen och Hockey News, tror jag har skrivit att äh, Rögle var med i, i matchen. Äh, vad ska man säga? Jag höll på att säga förvånande med tanke på att Rögle sagt att de, är, de inte söker någonting på backsidan. Men det förstärkar lite grann min, den känslan jag haft hela tiden att äh, skulle de ramla över någonting riktigt intressant på backsidan så tror jag inte att de tackar nej. De är ju en, en kort kan man ju säga. De har tappat Curran, som kanske är två spelare. Och de ja, eller tre. Och, <laughs> och Daniel Bertha var också lämnat. Så de har på plussidan då Lucas och jonsson och så fått hem Jakob Bondesson. Men känslan är väl där att äh, rätt namn och äh, de slår nog till. Ska vi stanna till en del här nu vid just Cody Curran- Ja. Det kan vi göra. Mm. Det kan vi alltid göra. Ja, det kan vi alltid göra. Vi kommer aldrig från honom och det vill vi inte göra heller med tanke på allt han bjöd på för alla som följer hockey och SOL och inte minst Rögle. Nej, jag har även varit i intervjuat som honom här under um, sommaren hade det blev klart att han um, signade med, med Anaheim. Efter att först ha varit på väg till KHL och köpt Säg fri Ja exakt Så skickar jag ett mail på chans Och han skickar tillbaka Sure anytime Fortsätter vara liksom Superproffsig De har alltså varit med Många som är Att den proffsigheten liksom upphör i samma sekund Som man flyttar här från dem Och liksom inga Obligations längre Att representera klubben Men Nej ja, han är Det är en speciell Karaktär där verkligen Och en, en spelare som Rögle såklart gärna skulle låna in igen. Precis som man har gjort med Nils Öglander, som ju då har skrivit på kontrakt med Vancouver. Mm. Men eh, i Karens fall handlar det om Anaheim. Ja, exakt. Uh, och när jag intervjuade vidarexisterar för Malm så frågade jag om Karen lite på. Jag vet inte, det var inte ens. Uh, jag trodde kanske inte ens att det skulle ge något själv. Det var bara en chans, chansfråga, men då då sa ju han att han inte ville kommentera det om de uh, siktar på att uh, uh, låna in honom under hösten. Uh, så det fattar man ju direkt att, uh, att de gjorde. Och det, det bekräftar ju Chris Abbott för uh, Hockey News också att uh, man undersöker möjligheten att ta hit honom under hösten och låna in honom uh, fram till NHL börjar då. Mm, för att NHL senare lägger sin start. Exakt. Och Rögle med Cody Curran är ett lag. Rögle utan Cody Curran är ett annat. Ja, men vi kan väl vi kan dra över det. Liksom, jag sa att det kom en Twitter-fråga på det temat också. Ska man, ska man göra det? Var, har vi några åsikter av? Vad säger du? Ska man låna Cody Curran eh, om, om det är liksom villkoret att det, det är en kort tid för att NHL börjar? Inget snack. Självklart. 100 Definitivt ja. Tvärsäkert. Tvär, tvärsäkert. Ja. Eh, Säger jag. Jo, men så är det ju. Jag intervjuade Niklas Hansson, Karens parhäst för säsongen i stort sett varje träning, varje match. Han sa väl samma sak att uh, uh, ungefär samma sak att uh, det är nu 14 klubbar som är sugna på att låna honom även om det är liksom under kort tid. Uh, om med tanke på att han så etablerad här Det är i stort sett samma lag som för säsongen Så skulle han ju Och alla vet vilken spelare det är så, även om en del skulle bli blåsta På lite istid så tror jag att eh, Folk skulle välkomna honom med öppna armar Och det är så att Starten av SOL Alla säsonger är jätteviktig Man kan prata om ett maratonlopp Och 52 matcher i grundserien Men kommer man efter så är det vanligt att man förblir efter Rögle är själv Ett väldigt bra exempel på det Förra säsongen, väldigt bra start för en gångs skull. Det blev också den historiskt bästa säsongen Nå ja, någonsin, det är ju historiskt. Så med Karen tror jag att det är garanterat bra start utan inte lika garanterat men förmodligen en bra start igen men, men det är klart att man ska ta vara På den möjligheten om den finns För att ge sig själv en flygande start igen Och sen när han lämnar då Så har man någonting att bygga vidare på Man har en grund, man har ett antal poäng Och man har skapat sig ett försprång Tror jag Ja, men så är det Jag intervjuade Daniel Saron någon gång i, I somras Och han När vi liksom Lite grann skojade om att det kommer att bli ett helt annat spel i utan Karen. Så sa han när han blev så att gå igenom och, och titta på alla mål vi gjorde. Liksom titta, titta vem som slår alla öppnande passningar gått igenom. Alltså han ligger ju bakom så otroligt mycket. Och, det är, och så är det ju det framgick över alla, alla statistik kolumner. 49 poäng, två är poängligan. Ehm... Um. Ligans mest värdefulla spelare enligt spelarna själva. Ja. Eh, nej men det blev väl eh, intressant att följa. men eh, eh, Ja, en intressant twist. Ska vi ta lagdel för lagdel? Kan vi göra Målvakterna. Så har det ju skett ett byte där. Kristoffer Rifalk är ju kvar. Men Roman vill flyttat vidare till KHL. Och in då Johan Gustafsson för Frölunde, Frölunda Keepen som jag har SM-guld därifrån. Ja. Eh, på pappret får man väl säga ett, eh, ett litet eh, nerköp även om man då såklart jämför med eh, liksom den vill som lämnade och kanske inte den vill som kom för ett år sedan. Eh, men eh, med det sagt att, att liksom vill växte ut till en toppmålvakt i SHL Johan Gustafsson, först en, en lite stökig säsong i Frölunda där han eh, blev lite utkonkurrerad Sen en, en säsong i Tyskland som på, åtminstone statistikmässigt inte ser ut som någon liksom supersuccé. Eh, så är det är klart att eh, eh... Nej, skulle man lyfta in den målvärtsprocenten eller kanske den här goal against average som man hade under säsongen i Tyskland så skulle han vara långt ner i SHLs eh, målvaktsliga. Men det går väl att se det på olika sätt och ty tycker någonstans att, att strategin är lite grann som de har kommunicerat även bland utespelare. Att, att, eh, tanken är inte att, att ersätta de allra bästa spelarna med motsvarande liksom, kaliber utan Tanken är att, att, lyft, att bygga människor, att utveckla spelare till att bli någonting som de kanske inte är idag. Jag kan väl bara tolka det som att man tror otroligt mycket på Kristoffer Rifalk som har haft liksom en uppmjukningstid liksom, och att man tror stenar på honom. Och sen, man är, Visst, Johan Gustafsson är, har ju bevisat sig själv för så att jag dömer, dömer liksom inte ut äh, det på något sätt. Äh, men äh, det är klart att det var, det var en, en riktig stjärna som lämnade och, och såna lämnar ju lite tomrum efter sig. baksidan har du varit inne lite grann på... Lugas... Får jag bara säga en grej till? Ja, det jag Gustafsson. Äh, jag, Känslan är ju att, att man ser när de äh, löptester med mera att, att Rifalk är ju väldigt... Äh, Kraftfull med målvakt. Mycket muskler och tung liksom kropp. Johan Gustafsson känns ju ganska lik vill där för att vara målvakt, om man får uttrycka sig så kategoriskt. Så är han ju otroligt liksom snabb och smidig. Ligger ju liksom bra till i alla löptester. Ser ju liksom otroligt spänstig och liksom snabb ut så det ser ut som att man eh, har och bygger lite vidare på det en, en stadig målvakt och en eh, lite mer atletisk Det ska bli spännande att se hur de kompletterar varandra under säsongen och när det blir växling växelspel mellan dem när de ska stå och inte stå om de boostar varandra precis som eh, Rifalk och Will gjorde med varandra Ja, men det tror jag. Och, och framförallt finns det väl en... Eh, okay. Bröderna, Ebert, har jag väl... Nu blev jag svårt skyldig här. Men känner väl till Johan Gustafsson från, från Luleå också, va? Har jag för, bestämt för mig. Det bör vara så. Eh, men han det är ju liksom en dokumenterad lagmänniskor. Så långt har de är ändå kommit med sin rekrytering att de är, de är väldigt, väldigt duktiga på att hitta spelare som passar in och som är här för... Som gör andra människor bättre. Så att. Äh, men det är intressant. Se om han kan få lite förnyad fart på sin karriär. Han är inte, inte last direkt. Nej. Vi hoppar vidare nu då till backsidan. Du har ju varit inne lite på det. Lukas Ekerstol Jonsson, ny. Alltså från Färjestad Som de har stora förhoppningar på, såklart. Annars skulle han inte ha värvats in, och det har de ju. Många har varit inne på också att de ser stor potential i honom. Att få ut ännu mer av honom än, än vad färgstad. fick. Och Niklas Hansson var ju en av de absolut bästa spelarna förra säsongen. Genomgående, genomstabil och på en hög nivå är ju kvar. Viktigt. Där bakom, ja... Det finns ju en del intressanta namn. Tänker jag Någon som fick genombrott i fjol Och så Finns det ju andra kvar också Från förra säsongen såklart Eftersom det bara är en ny in då Jo men det är lite så som Både jag har Chris Havitt Och de har pratat i de termerna Att vi kan inte ersätta Cody Curran Vi kan inte plocka in en back som är Som honom de tror såklart stenhårt på Likas jonsson men de pratar också i termer att Niklas Hansson kan ta ett större ansvar Som Johansson som breakade rätt ordentligt förra säsongen ska också ta ett större ansvar så att liksom, ansvarsfördelning är väl snarare liksom, modellen Men finns det ändå inte ett frågetecken på backsidan här totalt sett jämfört med övriga lag i ligan om nu Cody Curran inte kommer överhuvudtaget Jo, det får man väl ändå säga Det får man väl säga Det finns väl lite dokumenterad kraft Som du sa, Niklas Hanssons höjd Och en av SHLs bästa backar Han sig ihop med Lucas ekerstad som Redan på första träningen Och det känns ju som ett stadigt på Erik Gelina tog plats med Samuel Johansson Redan på första träningen det Känns ju också stabilt Enligt erfaren Och en som någon tror stenhårt på Sen Lesund under Shearra i tredje backparet. Och där bakom då Samuel Jonsson och eh, Jakob Bondesson. Men nu min nyckel är väl någonstans på kanske på den sjätte platsen, Craig Shira, som Jag skrev en krönika för, för ett tag sedan att 2017 18 var han, han gjorde 28 poäng för Rögle. Och han var ju en av, då var han en av SHLs mest kompletta backar. För säsongen, fem poäng. Eh, han var petad. I slutet satt han på läktaren. Han var inte ens sjunde back. Eh, det var, ju, det var ju kraftfulla markeringar från ledarstaben som jag ser det. Utan att veta vad som har liksom. Om det har hänt någonting eller så, så var det ändå ett tydligt. Liksom, en väldigt tydlig markering att vi är väldigt missnöjda med dig. Han kom liksom aldrig in i säsongen. Och var säkert en av de som var jag ska säga glad över att säsongen tog slut för det är ju ingen förrän man har tagit guld men, men ändå en som, som säkert kunde känna att ja, den här säsongen får jag lägga till historien och den går inte till historien som en av mina bättre Nej, det var en riktig skräpsäsong han kom och, och, och gick sönder direkt var borta mycket och hattigt och, och kom, kom liksom kom liksom aldrig upp på några höjder som han själv eh känner igen, nu hade han ett kontrakt över denna säsongen, hade han inte haft det så hade han aldrig någonsin återvänt nu, det tror jag inte men det hänger, det bygger väl på att liksom, nu kokas väl allting ner till karaktär, Hur, i vilket skick har han kommit tillbaka Han är en bättre fysiskt förberedd än för ett år sedan, kan tränarna släppa det som hände och, och liksom utdelat färskt förtroende det sista skulle jag väl ändå tro eftersom man, han är här och han eh, det är ju också en, en, en lagspelare som är, och, och, har varit omtyckt och så så att det finns ju nu inga, inga tveksamheter där liksom men det, det, det måste ju ändå ha varit ett någon slags förtroendekris om man ska säga. Eh, en av, han kom som artistskattare i fjol vilket innebär att rimligen en av de bäst betalda spelarna och så fick man tillbaka så lite. Eh, jag skulle vara nyfiken på vad som har hänt bakom liksom kulissorna och hur man har pratat och hur man har resonerat och kommit fram till att ta nya ett tag. För att någonstans känns det inte som att det bara har varit liksom, hej då när jag hem och så han kommit tillbaka. Liksom det, det måste ha hänt mer än så. Krav och press på Craig Shira på ett sätt som han kanske inte har känt tidigare. Nej, jag vet inte, men uh, nu är han ju med från, det är skillnad från i fjol, då kom han ju sent när serien hade börjat. Uh, nu är han här från återsamlingen, precis som alla andra, uh, är med i laget hela försäsongen, spelar ihop med, med Lesund till en början som oftast går som en klocka, så att uh, ja men det är väl lite upp till bevis uh, även om han är veteran och varit med länge. Över till centersidan, för där har vi ett namn som vi inte pratat om än, men som är ju i, nästan i Cody Currens kaliber av tapp och tyngd. Ted Bretén, alltså inte kvar i Rögle utan ska spela ner i Schweiz. Och det är ju där den här värvningen av en center kommer in i bilden. Ja. Här är väl än så länge den, den svagaste länken i laget. Ted borta inte ersatt. Det är ju otroligt mycket poäng och, och mycket annat också. Han är härifrån och vet att han är en av de som har varit mest. Liksom, vågat stå upp mot den sportsliga ledningen, som är väldigt stark med Ebbots. Med eh, och sen dessutom att Mattias Sjögren är, är opererad eh, och eh, inte, med, inte med laget ännu på is. Eh, vilket innebär att man är, man är ganska tunn på centersidan för tillfället. Simon Ryfors eh, tog ett antal steg i fjol. Och du har varit inne på det att här har vi förmodligen andra centern i laget nu mer Klättrat i hierarkin från, från fjärde center uppåt. Jo, men det kän så känns det väl. Det är en användbar center som har stort förtroende bland tränarna och som har tagit steg hela tiden. Tog stora steg för sången. Det ska bli intressant att se om han kan kanske bli en. Ska han, ska han bli liksom en fungerande andra center i ett, i ett lag med toppambitioner. Då, då måste han nog. Bli en mer producerande spelare Det är Hans Akilleshäl Att få fart liksom på, på sitt, sitt skott och, och det, Han är en ganska puckskicklig center Men det känns som att han måste det måste hända någonting där Om man om ska bli kvar där över tid han, han, har, han skapar sig och blir skapad Eller får chanser, heta chanser, stora chanser du behöver fler stora chanser för att göra mål än en del andra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 Det finns förbättringspotential. Men annars så får man väl säga det känns som en ganska stark forward-sida. Man har kanske en, en färdig kedja redan nu med, med Matsson, Anton Bengtsson och Erik Andersson som, som gick som en klocka tillsammans förra säsongen. Man har alltså, karaktärstarka spelare Leon Bristet som en toppspelare i SHL förra säsongen. Dennis Ewerberg, lika så. Daniel Saar. Man har fått behålla och det finns ju liksom det finns, det, Alla de har räknat upp är liksom i, Ingen av dem är spelare som är Beroende av att bli burna Av någon, någon annan Det är spelare som, som gör andra bättre Så känslan är att Det finns ett jätteintressant Skal på förutsedningen ja, Två stycken som kommit in också då Adam Tambellini och Brady Ferguson. Um, och och uh, ja det, det är spännande när han, båda två här... Tambellini som ju... Jag tror han hade... Ta fram ett fuskpapper om jag gjorde det lite snabbt. Men han hade väl bäst poängsnitt av alla i, i Allsvenskan. Han slutade i och för sig på... Femte plats eh, i poängligan. Då, men snittet är ju sjukt bra. alltså Han gjorde... 28 mål och 35 poäng på 37 matcher. Jag tror det är 1,7 poäng per match eller något sånt. Ja, över 60 poäng totalt va? Ja. 28 plus 35, det är alltså 63. Mm. Ja, det, det, det där ska bli högintressant att följa i SHL och under Abbotts också med deras hockey. Jag är ju en av få som har sett de här två människorna röra sig på en is än så länge. Förutom de som är i laget då. <laughs> ja, du är ju det. Jag kan väl, jag har mina vittnesmål inte så många än så länge. Jag kan väl säga att båda två är ganska storväxta spelare. Framförallt Tamblini. Men även Evan Ferguson, jag säger. Långa, resliga, Jag känns som ganska rappa spelare. Båda två ser ju liksom vid den första anblick ut och passar in liksom perfekt hockey, hockeymässigt i det som de håller på med. Känns sedan att Brady Ferguson var, var center på första träningen. Han har spelat både center och ytterförvalt men med tanke på centersituationen just nu så är han nog, kommer han nog att börja som center i alla fall. Och det är ju, även Erik Andersson var, var center i en av kedjorna. Brady Ferguson, båda de här två killarna är 25 år killar, men båda männen är 25 år och Brady Ferguson gjorde 24 mål, 39 Assister på 63-matcher I ECHL Jag tycker det här är kul att man Fiskar upp någon som inte är så där Jättekänd för gemene Man och gemene kvinna Utan Kanske Kanske ett fynd När det kommer till kritan i SOL. Och de här är alltid En sån extra krydda På anrättningen tycker jag För att se vart tar det vägen Fågel eller fisk Ja, det återstår jag att se. Det känns det är väl att det är en, som man brukar säga, en ärbottvärvning. En de, de hittar lite sina egna vägar. Jag tror inte, tror inte den här killen har varit på 13 andra sportchefers bord. Det känns som en... Det har de själva pratat om, en spelare som de scoutade hårt för några säsonger sedan. Som sen försvann iväg ur sikte för dem. Och när han nu blev tillgänglig så... Så känner de att de uh, ville hugga Och då är han kanske, kanske inte liksom karvad för varken den här centerplatsen Eller den här högerfattade uh, höger, uh, forwarden Han är dessutom vänsterfattare uh... Men ska vi sammanfatta hela det här forwards Med att ska det bli en fortsatt resa uppåt för röglus Så behöver man hitta en center till av Ted Britens kaliber Ja, men den är ju nyckel, det är ju nyckelrekrytering, den, den, den kommer att styra mycket. Men de har ju, vingarna står liksom klara på sidorna, liksom har urstarka ytterförvars, offensivt starka, målfarliga. Det är ju liksom piloten som ska in nu i mitten på något vis, så då kommer det, då kommer det bli... Det är bra, det tror jag. Men det är, det är en väldigt viktig rekrytering, den här centerplatsen. Vi släpper truppen. Och tittar framåt mot säsongen som, som det är just nu i alla fall då och lär vara. Stängda arenor till en början. Eh, ingen publik. Mm... Vi får väl se vad Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer fram till i dagarna eller i veckorna, vad det nu handlar om. Men vi får väl utgå från att det inleds utan publik i alla fall. Ja, kan vi det? Jag vet Nej, det kan man... vi inte. Men, men det, är det, det är det vi har att förhålla oss till här och nu. Ja, Jo, men det är väl klart om man delar in det i sannolikhet så är det väl mer sannolikt att det är så. Men jag skrev själv en krönika för två dagar sedan om, om att jag tycker att det, det är har det inte varit tyst och låst länge nog. jag är ingen förespråkare för att man ska liksom köta in 5000 pers. Det fattar jag också att det går inte. Men som många andra är jag väl förvånade över att det kan liksom 3500 pers kan liksom brottas i kalsonglådan på red. men och, och det kan väl liksom välla in mycket folk som helst som ska köpa jag började, men eh, isalem, eller arenor, men Olympia som har kapacitet 15-16 000. Det får inte komma in en enda människa. Eh, det är klart att det är, det är svårt att få millimeter rättvis men eh, känslan är att, att eh, borde man inte komma dit snart, att man kan börja åtminstone prata i de termerna. Att, eh, hur kan vi öppna upp under ansvarsfulla former? Mm. Jag, jag är beredd att hålla med dig i mångt och mycket. Jag är ingen människa som är för inkonsekvenser. Och där är jag fullständigt enig med dig. Det. det är inkonsekvent som det är i Sverige idag. Sen är jag kanske mer fundersam på om det, är, om det är så att det är publik som ska släppas in i det här skedet. Om det inte snarare är så att man ska bromsa på de här övriga inte evenemangen men ja ullsånglönan på ja, exakt, exakt för att få det mer konsekvent åt det andra hållet. Sen, sen ville du att va, va, har du inte varit tyst länge nu. Jag blev ju mer än lovligt trött på fotbollspamparna som skrek högt och skramlade något rejält och använde uttryckte sig på ganska Ganska icke-resonabla sätt tycker jag När man ska försöka komma fram till en lösning och det, Jag vill inte se det från hockeyfolket Börja stå och skrika och Bara vi ska, vi ska, vi ska och sen, ja, det, det är väldigt många människor som har drabbats av coronapandemin Inte bara att människor tyvärr och, och tragiskt har dött Utan alla runt omkring Tiotusentals förmodligen då som har Drabbat så har det väldigt tufft med konsekvenser av corona Och alla anhöriga till det och, och Jag tycker man ska, man ska ha respekt för det här Och det har alla Men man ska också ha det i ett tonläge När man visar respekten Och där tycker jag att fotbollsfolket inte har imponerat Så jag, jag vill inte se något liknande i, i hockeyn Ska det in publika. Ja då, då vill jag se att det här sköts Eller pratas i en, i en, i en mer vuxen dialog um. Och, och, och fortsätter folkhälsomyndigheten och, och regeringen hävda att det ska inte vara publik. Ja, men då tycker jag. Då, då får de bita sig själva i svansen och, och faktiskt styra upp det på Kalsong, Ulla Röd och övriga ställen. Ja, nej, men jag håller med dig. Det är en osmaklig ton. Jag reagerar precis som du. Du klart att, Nej, men jag tycker bara att man um, måste. Prata om det i alla fall, och det kan man göra på olika sätt. Det är ingen, det är liksom ingen, det är ingen mänsklig rättighet att gå och titta på hockey eller fotboll i, i, i tiderna när hela världen gungar, liksom. Det, men om man är liksom en lösningsorienterad så kan man väl i alla fall i alla fall bara prata ja. om saken. Och jag tycker inte att folkhälsomyndigheten ska hålla på och heller från deras håll och, och stå där som stolta tuppjuckar och liksom alltså det finns inget ord som heter så men, men stolta <laughs> och, och vägra eh, kompromissa och så där och, och, och hävda att eh, att publik inte skulle klara Distansering Det tror jag i princip skulle vara omöjligt För att det ser vi att det är omöjligt På Ica Maxi på vilken, Eller på Coop Eller på var det än är någonstans Folk, det går inte Med distans, så det argumentet ska inte Folkhälsomyndigheten köra med Och hävda att publiken inte klarar det Nej, det kommer de förmodligen inte göra Men det gör man ju inte på andra ställen heller Så konsekvens ska det vara Rakt igenom tycker jag men det är klart att det, det är ju en det är en tung fråga det är väldigt väldigt mycket pengar inblandat Daniel Kock, klubbdirektör och vd i Rögle bekräftar för mig att en hel säsong utan publik skulle, skulle förmodligen kosta Rögle 40 miljoner och med ett eget kapital på 10 ungefär så kan man själv räkna ut att, att det skulle kunna gå på röven rätt ordentligt Jag vet, jag har hört folk som är i SL liksom kretsar på olika sätt som där klubbar har flaggat för att får vi inte liksom in publik så kommer vi att kursa i, går i konkurs i oktober och november. Jag vet att det är klubbar liksom som har flaggat för kanske en förlust på 70 miljoner på en säsong. Då börjar det, bli, då börjar det bli, liksom bli stora pengar. Så det är ju enorma insatser och det är liksom ja, det är på liv och död på ett annat sätt. Eller corona är en liksom, fråga på liv och död. Men Fridorsklubbar är också en, faktiskt en mm. fråga om liv och död. Det, det är en otroligt svår fråga. Det, det går inte att säga, tycker jag. Vare sig åt ena eller andra hållet. att Självklart ska vi göra så här. Eller självklart ska vi göra så här. Det, jag, jag fattar den grejen också. Jag, jag vill verkligen ha publik på arenorna. så alltså missförstå mig inte när jag, är, när jag resonerar här. Det, för mig är det här en... en jag, jag, jag står på två ben i det här Jag är inte säker åt något håll Faktiskt, och det är väl ingen Men nej, det är konsekvensen jag vill ha mm, Men känslan är väl att Det har börjat hända grejer de sista dagen Jag efterlyste liksom att folk ska prata om det. Jag tycker att det, det pyser Och alla hål nu helt plötsligt Både fotbollarna hockey och hockeyn har framstötar och Idrottsministern har börjat prata och börjat öppna lite dörrar, så att, eh, nästa vecka eh, vet vi kanske lite mer. Vi får väl plocka upp tråden då igen. Ja, vi, vi, det, det lär nog bli en lång bänk i det här. Jag är rädd för det. Mm. Ska vi släppa det med, med... Ja, för vi löser väl inte coronagåtan här och nu, du och jag va? Nej, det gör vi inte. Samt, ja, jag kan bara säga så. Samtidigt så säger man ju hela tiden att ja, vi måste lära oss, alla experter och så, vi måste lära oss att leva med det här. För det här kommer att vara flera år. Ja, men det talar vi för lite publik då på varenorna. Ja. Nåväl, med det sagt över till en uh, Twitter-fråga, Daniel. Ja, har vi det då? Ja, det har vi. Men sen läs den då. Ja, nu har inte jag telefonen framför mig men jag vet vad den handlar om. Kör. Sure. Ja, hur är det med Nick Sörensen? Jag vet inte om det var ordet så, men... Um, jag ska ärligt säga att jag inte vet. Um, det enda jag har förstått är att liksom, han är ganska långt ifrån hockey. Liksom. Jag har inte sett honom i arenan på länge. Uh, men hur han mår, det har, jag, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag vet att uh, vi har ställt frågan vid något tillfälle om han ville prata, och det ville han inte. Uh, så att... Uh, jag kan inte svara på det, men jag skulle bli förvånad om man ser honom på någon hockeyrink i vinter i alla fall. Men det är en, en ren gissning från min sida. Så ta inte det som någon, någon sanning. Nej, och det i, i Nick Sörensens fall så handlar det om upprepade hjärnskakningar genom sin karriär som, ja, där vi då inte vet om det blir en fortsättning eller inte. Nej, nej vi får... Jag kan bara passa, passa på den. men att, Eftersom han, han har varit i rödlös så, så tänker man att skulle han närma sig någon form av comeback så skulle man ändå sätta honom där i något sammanhang. Men det har inte jag gjort. För, för, ja, vi kan bara hoppas för hans eget bästa att han, att han mår bra, att du mår bra om du lyssnar på det här. men ja, Och att du får komma tillbaka och kan komma tillbaka. Men som sagt, viktigast är hälsan. Och går det inte så går det inte. Det skulle vara otroligt tråkigt för honom först och för alla som ja, följer rögle och hockey. Nåväl, en hälsning har jag utlovat. Ja, får, jag, får jag sticka emellan med en spaning först då? För vi, ja. så sparar vi det inte sist. Ja. Får man hylla en, en lyssnare? Ja, ja. Gregor Ginnemo, vilken king alltså. Vad har Gregor gjort? Han har sammanställt i Excel-form alla betyg som vi har satt på alla spelare Skojar. efter varje match. Och skickat, bifogat som en Excel-fil efter säsongen. Inte ens eh, vi har den sortens eh, dokumentation på våra egna grejer. Wow! Så Gregor han är ju... Eh, är ju faktiskt eh, vår, för, vår nya första sekreterare. Så, så han har alltså sammanställt, lagt ihop alla spelares betyg för alla matcher och sen fått fram en slags snittbetyg på varje enskild spelare. Ja, räknat en snitt. Han har även lagt till som matchens lera. Och så, så här finns <laughs> ett ä, statistiskt underlag som och heter Hetardyga. Så vi kan väl säga att bäst snitt av alla försäsongen hade Roman vill han snittade 3,5 på en femgradig skala mm. näst bästa betyg hade Niklas Hansson 3,24 och bäst bland förvalt Simon Rufors 2,94 oj ja. vad säger det här om oss? Jag har stått här och pratat om Cody Karen. Han borde väl ligga på 4,8. Jag har väl dragit ner betyget en en gång felaktigt. <laughs> och Ted borde väl ligga väldigt högt också. De ligger ju högt bara, antar jag. De ligger ju skugga precis efter. Äm, äh, det är väl det kanske säger någonting om liksom stadighet. Om, om Karen hade liksom. Enorma hajs så hade han några lås också. Niklas Hansson var tuggas som en utombordare från första till sista. Simon Ryfos likadant. Det är, det är människor som tuggar hem bra betyg. Liksom även om man torskar 3-2 en medioker och upp i jävle så faller sällan liksom de två ur ramen. Det är väl min enda gissning. Men vilken cool grej! Alltså ja. applåd till ...till dig. Vilket jobb du har gjort. Ja, det är stort. Vi, vi bugar och bockar. Vi har, vi har fina lyssnare och läsare lite ute. Ja, det, det... Det är ett understatement. Men du har ju en spänstig i att bjuda på. Ja, jag ska försöka. Puh, sammanfatta detta kort. Okej, okay. vi kör på. När Ni. spelar han i rögle? <laughs> han ska jag inte... gissa vem det är nu? Eller? Ja, det kan du försöka. Du brukar ju stå gissa katastrofalt ja, gissa. på mina Gissa Du har träffat Nej det är ingen spelare du kan inte gissa Du har träffat Len Hackborn i Ottawa. <laughs> ja Ungefär så äh, men, uh, Jag pumpade ju upp genom hela Sverige Upp till Abisko, och vandrade till lokta, Gjorde någon slags hardcore-grej där Det är ju en podd pod i sig Så jag ska inte dra hela den resan Vad som hände och allt så Men på dag, uh, vad blir det då? Tisdag, onsdag, torsdag Så kommer jag fram till Kebnekaise fjällstation Vid elva tiden Slängde i med en målmat Och så bara, okej, okay, upp på toppen en tio timmars tur sägs det, men jag tog det lite snabbare. Och jag gjorde det i löpaskor Det är också en, en historia jag säger. Det finns en förklaring, oerhört korkat, men det finns en förklaring. Nåväl, jag vill bara säga det: att ni Röglefans finns överallt. Kom... Även, även på KBNK. Ja, även på Så alltså, Vägen upp är ju mödosam, mildt uttryckt och fruktansvärt tålamodsprövande. Och när jag var i princip helt färdig och man ser bara de här röda markeringarna när man ska upp för de här branterna och, och så klättrar man och klättrar man och klättrar man och det bara dyker upp skyltar. Nu gör jag sådana här röda markeringar i horisonten. Till slut är jag så färdig så jag bara, nej jag kommer aldrig att komma upp. Så jag frågar er alltså, kommer man någonsin upp? Ja du kommer upp och det är värt det. Och då så säger jag så här till den här mannen. Vet du vem jag är? Och, ne nej, jag tänker inte att jag är en världskändis. <laughs> <laughs> men jag tänkte att min dialekt frambar nämligen en röglemussa på sig. Nej, så jag. Och så förklarar jag vem jag var. Så så bara, är det du? sa han. Så, här, så börjar vi prata. Så jag lovar att jag skulle hälsa från honom. Och nu får jag ju göra en, en riktigt genant sak här. För... Eh, jag var upp på toppen och vände Och sen så är det ju lika lång väg tillbaka Såklart, och det är ingen rolig eh, vandring tillbaka, jag kom ju fatt honom Igen då, då började jag prata lite mer med honom Och då var det så att han Han är från Laholm Mm och Det är kom... inte meningen att jag ska gissa på namn Nej, då. nej. och han eh, och Dessutom är det så att han, han började hålla på Rögle För det var ju det närmaste laget Och sen så sa han eh, Ja, sen är jag ju jämnårig med Ken Jönsson Så vad ska man göra Alltså. Mm. Och jag skrev allt ner allt det här. Vår dialog i, i min iPhone. Jag var ju helt färdig igår och slutade brant ut för. Och nu hittade jag inte anteckningen. Så nu har jag tappat bort namnet. Ja, det, det är tungt. Men Aha. det är en hälsning i alla fall. En, en rögle, Ett röglefan som jag träffade på Kevin Kaisers väg upp till sydtoppen. Och det var, det var roligt. Dessutom hade han med sig en, en, en kvinna i sällskapet där det var två familjer. Och av någon anledning kommer jag ihåg namnet på henne, så nu vet jag inte hur jag ska säga det. det, blir ju jättekonstigt. Men, men hon hade läxanströja på sig. Och hon bjöd på choklad, Magda. Från, när jag var totalt utsläckt på energi och törst så säger hon bara, vill du ha en bit choklad? Det var den bästa biten choklad i hela mitt liv Och så sa hon bara Ja, vi som håller på läxan, vi är snälla Sannoligen Så kan det gå på en fjälltur eh, Ni finns överallt Ni Rögle-fans och uppenbarligen Lexands fans också. Så eh, du som eh, Känner igen dig, för du sa till mig Att du har lyssnat i kapp Alla avsnitt på Rögle-podden, tack för det Hör av dig igen så ska jag Liksom Säga ditt namn, var det inte Andreas du hette? Eller säger jag fel ja, Hur som helst, jag är snurrig Jättekul att träffa dig och Magda också Och ni andra ja, men du, du... Jag skäms för att jag har Jag skrev ner det men jag hittade Anteckningen inte kvar och mitt, mitt minne på namn Är katastrofalt Ah, ja. Men det var ju en historia som hade både lite succé och lite fiasko. Ja, det kan man säga. Lite som när jag jobbar med mina. <laughs> det, jag hade ju lovat den här hälsningen på Twitter så jag är ju tvungen att dra den nu. Så jag satt här och verkligen slet mitt hår när jag inte hittade anteckningen. Ja, jag tror han känner sig hälsad till i alla fall. Ja. Men det är kul att ni, ni finns med oss och... ja. Hela tiden är med och kommenterar och lever med Rögle-podden. Det tål att upprepas igen. Det är för er vi gör det här och vi ska försöka hålla igång det här nu från nu och resten av säsongen. Vi hoppas det. Nästa vecka rullar ju träningsmatcherna igång. Eh, Växjö på borta is nästa torsdag. Första träningsmatchen. Vilket innebär att snabbare så säger att om vi spelar in detta på onsdag så har vi kanske lite mat nyttigt att och, och bussar på. Så vi får väl se om vi. Om vi kommer tillbaka. Det, ja, det kommer vi. Redan nu, då. Ja. Det, blev ett, det blev ett matigt avsnitt igen som det brukar bli här. Hoppas att ni har haft nöje av det och känner er uppdaterade på läget. Upp och. Ni hinner med en tur till Kebnekaise Keise innan, innan, <laughs> innan nästa avsnitt. Åh, oh, jag missade säga en sak. Vad tittade Kevinny Keise? Får jag dra en mening från din artikel med Leon Bristet? Det är en ännu opublicerad intervju Men det går bra Den är nu publicerad när detta avsnitt når lyssnarna Precis Nej det passar egentligen inte in Men det var, jag studsade ju till när han sa Det var ju så skönt beskrivet av Leon Bristat Angående Cody Curran Vet du vilken mening jag syftar på? Ja, ja. <laughs> Ska ja. du citera den ordliga antar Jag har inte den Men det handlar om att Leon ungefär sa så här att ja, Cody Currins Karens första månad hos oss var ju katastrofal, ungefär så. Mm. Och sen vet alla hur det gick. Och sen eh, menar han ju då på att utvecklingen kan gå väldigt fort på spelare. Spelare som är i laget och som har kommit in nu också. Jo, men det kan vi knyta ihop det hela med att hans resonemang, och det är väl ett intressant resonemang, men om man pratar om att Brittén och Karen är borta och hur ska Rögle kunna ersätta dem så är liksom Leons resonemang att glöm inte liksom att deras två säsonger här har liksom de har inte varit stjärnor hela tiden de har varit resor dit liksom. nu uppstår ett, ett folk utvecklas hela tiden nu uppstår ett, ett vakuum liksom som andra kommer att växa sig. så det finns kanske ingen ersättare dag ett men detta har hänt i hundra år kommer att hända hundra år till så det är så fascinerande Med den här hårfina balansen Mellan tålamod Eller, nej, nu är det över Leon var inne på det att ja, Efter 10-12 matcher där Så var det nära att det var tack och hej Med Cody Curran och sen blev han Tokdominant i hela serien Så kan det gå Så kan det gå Nåväl, ha en fortsatt eh, skön vecka Ta hand om er Och njut av livet Så hörs vi snart igen Hej. Röglepodden presenteras i stolt samarbete med Vågen försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm. Här. Och här.